Eko bai eta ez azkena, eta ez putz berri hon deneri. Hala erren beharko, markoak erraiten baitu uitz eta putz emankizuneko marazkilariak e, be mesu batez bidali didan bezala. Ola, hasi behar dugu gaurkoa ez, 2006 urtean txartzen gira. Elgarrekin, uu, ara, zubia trabeskatzen dugu eta ez da deus aldatu kontentziste, urte berri untan txartzia, hainitzetan horbazter guzietan ikusten da bimilatama bost urtea biziki txarra izan zela, ordean pasai gina, pasai hori OBA eta bimilatama seia bikaina izanen dela diote hainitzek. Urte batetik bestela pasatzea funtzean ez da deus aldatzen eh? normalki, gau bat guti delarik ordularian eta gau erdita bat delarik onotik zer? Nola pasatu da? Zuentzat? Berdin, bi minutu lehenago baino, Eko jagoak ziste, minutu berantago, gau erdi pasan edo berdin kasik ere estofatu ziste dianditu zien maa txekilan. Segundugu ziz bat diaterakoan. Eta bistanena urte berria urte berri hon egan berda deneri familiari, laguneri, ausuari, sakurari eta hori urte argilaren geita meka arte duzie. Kasu, eh? Bada demura. Hogeita meka egun dira hortarako. Eztu bat ere behartua emaiten, eh? naturaltasun osoz, beraz eh? maite dituzien guzieri, urte berri hon bat opatzen ahal duzie. Beste nazer, ebe gure ingurukoak urte txar bat, pasako dute, guk urte txarra pasako dugu, beste naz? galtzen naiz, Nik, urte berriko mezoen artean, behintzat, bideo simple hau, ere eskuratu dut, bideo hau eh, kubako kantari batek emaiten duena, kantu bat, kadabez kepi entxo enti, deitzen dena eta be, urte berria eta urte zahara aipatzerakoan berak beste ikuspegi bat du. Me kagoen el año viejo, me kagoen el año nuevo, me kagoen el arbolito y me kago enti, Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en El fin de año me recuerda... Hala, itzula penaren zat, bo, bitz ez, mekago nuevo urte berriaren gainean uh, bekakiten dut, mo, ez da politela ere, eta urte da ere, deliberoen momentua erretzea geletuko dut, dieta bat inendut, hamar kilo galtzeko udainzin, uf, nire hau zoarekin, sin txogo izanen iz, ez ditut gehiago azazkuleak janen, eta lurrean utziko sustut, Delibero faltsuak berriz ere gehienetan ez direnak luzaz errespetatzen. Nik Delibero bat proposatzen dautzea urte berri honentzat zate. Ez, mekago enti, biztanea. Hain txegur ez duzina dena den, hau ere, zigarretabezala, osasunerako txarra baita. Artikulu bat irakorridut uh, gaur, etengabe informazioak edatzen dituzten telebista kateetaz. Uh, kate horiek txarrak dira osasunerako Abai, eta bai, Fini, BFMTV, ITLE, ETA BESTE, Gertakari berezi bat delarik, eman ezagun Parisen atentatu bat, adibide bat emaiteko. Informazioa etengabe erripikatzen da erripikatzen eta erripikatzen informazio horik gabeko informazioa kaxik reten algin uke. Hanksio ere bilakatzen dena etengabe informazio horrik ez dolarik deus gehiago ekartzen etengabe ber gauza erripikatzen dutelako ni bezala funtsioen esaldi honekin eta zientifikoki. Bai, zientifikoki frogatu da horrek sortzen duen estresa ondorio negatiboak dituela, eragiten dituela gure osasun mentala eta emozionalaren gan kasu batzuetan zuetan estres post-traumatiko bat ere eragiten luke e, kasik, bakizue, soldaduak bezala gerlaren ondotik bon, ezkira ein hortan erez bainan, ez dugu horren beharik erez, ala erreiten aldugu horrek sortzen du, sentimendu simplea oikuslea, arrisku handian dela, bere kanapean. Bereziki gogoeta eta hausnarketa faltak du egiten eta ondotik ere batzutan boska kutsetan eragiten duena, irudiak baititu ikusleak begipean zuzenean argipenik gabe eta kasetariak bertan irilarik ere hauek ere estutelarik ideiarik ere zepasatzen den bertan horrek ere, beldura estutipitzen brev, telebista utz irratiapitz bon, batzutan irratiak ere eragintxar haukaiten aldu Beber baz scientzia da txaka gure osasunerako. Zer bista putzu zu? Ja tia Eta be itzetaputzen bostak eta malau dira horreitarazten dauziet biti aurten bimilatama bostean bezala, naiz eta beztuzien beriziki ainitz baliatu, batzuek bai, bainan badugu telefonu zenbaki bat goizberin eta itzetaputzen uh, laste gira itzofiabre bai ezin gurekin baitugu hor uh, studioetan laster zurekilan uh, segituko dugu, bainan ala ere telefonu zenbaki hau horreitarazi behar daut ziaten. Zure irratiarekin komunika ezazu goiz berri eta hitz eta putze mankizunetan. Zure iritzia, partekatu, ikustenari alizirena, kondatu, adoa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS-ez, ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06 sei, zazpi zazpi sortzi, bost bat bederatzi, zero. Irratia helgarrekin eginez dagoen. Beraz ez duda, telefono hau baliatzea, telefono zenbaki hau, xare sozialak ere beti hor dira, Twitter, Facebook, eta gustaritzen gira ere mendek pastu nebozie, ximpleki, ateak irekiak dira, ez gauetan biztan Gorkputza aipatuko dugu atxaldeuntan, Gorkputza eta Gorkputzaren hizkuntza, baina ez batetik abiatuko gira, lankide batrekin ukan dudana joan hastean, irait zufia hori atxaldean. Atxaldean. Zure iritzean nahi nuen horretan. Beha, <risa> <risa> yeah. List, listan dena. Hor duan, e, ez tabaide hazen azkenean pertsonak e, kurtsatzen tugu egunero, e, agurtzen ditugu egunon untxa, Baina egunon untxan baitazu, hori ere beste zerbait da, hitzak ere garantzitsuak dira, orra, agurtze, sistematikoa hietan. Beran gaur korputza bakrika ipatuko dugu. E, zer egin, musu eman, eskua eman, eman bostekoa, erraiten den bezala ere, jistu, e, eskua kaldibat espalda gainean, askarra, besotan hartzea, Dependintzen du azkenean nor eta norekin adigiren gauzak aldatzen dira. Eta eztabaida da baita zen sustut be, gizon eta emazten arteko desberdintzean. Adibidez, be, agurtzeko momentuan, eman ezagun gizon bat heldu da, taldean gira eta eskoa emaiten hasten da beraz gizon guziri eta emazteari zer egin. Nik eztatu izan zaut kasu ez nolte ereztak asurik eman eta... E, segitzen toen elkakizketan eri kasu eman gabe edo musua eman nii e, gizon gusieari eskua emaiten duterarik eta bene herik gertatzen zait ere gerozta gehiago, bazken urteueetan daki ekintza politiko bat dazu behar den hori bene eskua emaiten dut gizon heriola denak berdin. Zakitzahar diozuunzuk e, olako kasutan zuka adibidez nula nula bizitzen duzuzuk nula pasatzen duzu momentu hori. Benik, deia, ohartarazten dut. dut, mai dut, jo diustuki, zalanean gizonen artean bada pseudo elkartasun bat, ola, gizonek beren artean eskua emaiten dute. An... Pseudo elkartasun bat? Bai, bo, nola nore egiten aldean, diustuki, eskua emaiten dute gizonen artean, eta emaztekin, deus, eta askotan nik eskua emaiten dute ere, eta hor, agituak dira piskat, eta eskua emaiten dautatea, azken finan, meni, hiz, ezta bat ere, behar Agurtzeko eman, beraz bai, ez ubezala nuke, bai gehiago esko eman, gero e, f, egia da badela analizatzeko hainitza, zendako esko eman, zendako emazte igienetan umursu emaiten zaie, e, galdera initz bai. Ohiturak dira azkenean, du dependitzendu nungiren eta ze kultura den ere, zenta azkenean hemen, Hemen Lapurdin ustarritzen gira, eta emendik ezugun uh, usu behro itura dugu Euskaldunen artean, nio hartu izan nahi zere joan nahi zari kikaskatak itera abordalera adibidez, denek oien artean musu maiten zuten, agurtzeko, mm -hmm. eta gu beti pixkat distanziarekin, eta... Demus, eta gainera, frantzeseko hartarazten dute askotan, Euskaldunek ez dugura eh, musu egitean. Hori bada ere egia da, eh, ez lagunen artean, efe gehieneak... Eh. Ezo gula musu egiten, eta jaitan dute askotan... Ah, da, Euskaldunak ez dute egiten, baina artean musu, eta... Eta egia da. Ezekit kulturalkidean, edo oitura, edo txaxa, edo ona, ezekit, baina egia da. Adibidez, musu egiten dut ainitza familian. Eta oinu, jaitan familian, da gehiago uh, uh, txantza, otxota, olakoekin, eta burasoekin olako egiten dugu, eta ez dut jaitan untzadenik, eh, baina hola da. Eta laguna artean, Euskal lagunekin... Batzuekin uh, shalbo bainan gehienekin ezugu egitan musulik, eta frantzesekin bai. Gduhan <gülüyor> da. Badela kultura zekh bait, <gülüyor> Bai, gero depen zen du pertsunetaz, reten du euskaldunak, baina, e, zakit, e, gipuzkoak edo behar ba oiturak desberdinak dituzte ere, gehiago fisikoak ere nik ikusi zan dut gehiago e, gipuzkoarekin, kontaktu fisikoak erre egiten direla, besoetan hartzen ere, edo hori nik bizi zan dudanetan adibidez, eh? baina depenitzen du oitura kulturaletaz, eta behar ere... Uh, gogo bat aldatzeko ere, batzutan bai. distantzia sobera ere sohtzen maitu, eta... Baiz, tazken fina, muzu emaiteak edo eskua emaiteak, urbiltasun bat soposatzen du, beraz, eta batzuentzat, zaila izaiten alden, urbiltasun bat, pentsarazen dit, adibidez, ahujan eziketan, nire giz zaila eduritzen zait, nire ahujari inposatzea musu bat emaitea ezagutzen ez duen norbaiti. Mm -hmm. Eta entzuten da gura soainitzea gaiten, eman musu, uh, uh, ale emazu musu deneiak bat zean leku baterat, eta niretzat importanteago da, daia haujak <coughs> jakitea egunon egaiten, eta inetzeak ezakigu hori gaiten ere, eta alta hori bon, jango nuke politiziaren lehen, lehen fasea da, baina uh, egia da badela hori uh, musu emaitea behartzea Hau jai, ez ezagun bat, beraz, beraz, beraz. Eziketan daitzen ag Hola ag agurtzea, hangonok ez da, agurtzea gozaba da, musuarekin agurtzea. Bai, eziketan sartzen da, bai, segura aski? ikuspegiak dira, azkenan bai. ben, hola uh, da, politezian sartzen da, eziketan, behar da agurtu, musu bat eman. Da egiteko manera bat. Biskat bai. <coughs> gogoetatzeko, azkenan, eh, kurutzatzen aldo, duzularik ondoko aldean pertsona bat, eh, nola, nola, nola, eh, agurtu, zera gira haukan, eskua eman beraz, musua eman, edo deneri berdin, ere, deneri musua eman edo bestanaz denak besu gizonak badireare, oien ahtar musua maiten dutenak, ere, ez da bat, kajik esku haren arena, ez da... Azaz. Ez ez, gero egia da gogoa maiten ditz, eta logika ahondirik ez dut nik giten duten maneran, orra autokritika bat da, baina... Egia uh, da, kontakto fizikoa la ere importantea dela jendearen artean, uh, aheman bat uh, sohtzen baita eta behar duguna uh, gauhe gungo giz artean. Eta egia da, nire ustez ez dugula aski besarkatzen uh, gure inguruko eta maite dugun jendea. Hori egia da, eta nik ikusunuta dibidez gura soekin eta izpekin, ta ez dugu bat ere, bat ere oitura hori, eta oh, bai, neiko nukel, oztu oitura horien aldatzen eta neiko nukel jostukin ere uh, jai, uh, Uh, beste zerbait transmititu aldeoktatik egia da. Gorkputzaren mintzairara ere eltzengira, hor azkenean da gorkputzarekin nola ibiltzen giren, nola uh, nola mintzu giren, horrek gauza ainitz uh, nahi du, eguneroko bizian ere, gestuak hainitz uh, uh, gauza erakusten dute. Ba ja, nik reiten dute ainitzetan, uh, gude gorkputzak salatzen dituela, xalatzen. itzekin erreiten ez ditugun gauzak ainitzen eta hori ah bai bai bai eta bai bai bai eta hitz egiteko manera den doinuan eta gauza initz jaiten ditugu gorputzak jaiten ditu gure hordez mm -hmm. eta askotan hor uh, da desbeher egiten duguna, eta gozputzak erakusten duenaren artean. Eta hori analizatzea biziki terzgahia da bai. Eman ezagun txutik. Txutik girelarik, lehen ergeiten ziren, otan, nola jartzen zira zu txutik. Eskuak dilindan, ez diz biziki lasai, hor dean ez hartzen dutola, eneanken gainean, kasik dantzatziko preas, edo zakit, edo xakeletan. Da hori nik hola ongi isen naiz. Bai, ben, naiz, besoak dilindan untxasen ditzen ere, egoera goso batean baldin bazira. Galdera hori pausatzen, diozuz... pausatzen diozuz... Hori da, pausatzen diozuz, zure buruari galdera hori, zer egin ere esku hauekin egoera batean ez zirela a... orekatua mm -hmm. edo untxasen ditzen. Edo zangoen postura, bada bai, zango baten gainean ez ari, edo zangoak gurutzatu, nik beti, egiten dut, um, gurutzatzearenak esten duzer baita beraz izan jarririk, xutik, besoak, zangoak uh, kurutzatzean uh, esten da zerbait, beraz edo edo, uh, nahi du zula, edo defenditu uh, nahi duzula zerbait enkontra, edo ez duzula soberaz nizten azken fina nahi zirenaren gainean, baina bada babes eta estearen uh, negatibo hori uh, hori da. Mm. Bexuekin, dibidez, e, izan jarririk edo xutik. Eman ezagun egoera batean, ezakit bilkura batean, e, gure parekoak, e, bexuak olakurutzatuak balin baditu. Zer egan nahi du, mintzo delarik? Edo, edo ez, de la, ez, mintzo, ez, delarik edo ez er? mintzo, bai. Edo babesten dela egiten duzunak mine egiten diolako, mm. beraz babes bat da, edo egan nahi du, uh, ahunt itxia dela ere ez edo egiten negatiboan egiten eta es, es, es, estenda, estenda edo ez da baidari edo estendu bere gorputza egiten denari babesteko edo ez bateres nisten egiten duenan, beraz, gezurretan da eta beraz, beraz, berdu babestu ere uh, uh, be, bere izaitea mm -hmm. eta eskuak adibidez? Be eskuak Ekuak adibidez, a... hor adibidez ikatian iz mintzo eta entzuten man hau Zure ustez gana edo, goxokin izala, edo estresatua, edo hari. Hori da, beraz, denek zerbait gana edute, edo batzutan, beti badira batzubilkuretan, stiloarekin. Da hori ere, gana edo, azken finan, badela, ez goxokin goiteko momentu bat, hori segur da, ez da uh, eskuek, bai, bai. Bai, bada, horako, babes bat, edo ez, zerbait hartzea eskuartean, ere, naiz eta ez dausegin horrekin, bada, hori reflex bezalako bat, tak, hartu eta hori duzularik asimintzatzen adibidez. Bai, alta, mintitzen, altzera. Inkonsientea da, da, da baina zerbait transmititzen du. Mm -hmm. Bai. Eta zangoak, jarririk Za, adez, lehen egin guen txegoan, jarrir naiz, nola jartzen zira, ebe hop, jarrir naiz, eta zangoak kurutzatu ditut, uh, bueno, eta horrentxan nintzen. Bai. Alta ez niz, gaizki zenitzen, nire lankideen ondoan? E, senitzen ez, senitzen, gero izaiten alda, ohitura bat, ere, fisikoki, bizkajaren eta hone egiten duen postura bat izaiten alda, baina horiek analizatzen dira beti ez tabaida eta olako egoeretan, eta boingia da politikaria iniz adibidez, ez ikusten badituzu zangoak eta besoak kurutzaturik, nik ziet gaxantzia ondirik emaiten, ez da neretzat, da arguntitziak direla eta zutela eta sekulako gezu botatzen ari direla, beraz? Bai, bainan uh, gorputzaren uh, mintzaira hori gaur egungo politikari famatuenek, menperatzen dute, ikasten dute. Bai, formatuak dira, bai, bai, hori da. Hor uh, ez badu kurutzeatzen besorik eta biziki lasaien maiten badu ez du egia egieretzen erraiten doela. Zenta... Ez, trichatzen dute. Baina beti bada, begira dibiraz zahkozik, badu mimika bizik ezagun bat, mm -hmm. bere espalda horrekin, nahizta besoak uh, ongia atxiki, zangoak ongi atxiki, uh, begiak, begiradarena, kopetarena... Uh, Badu salatzen uh, duen espalda hori, eta hori uh, denek uh, ikusten dutena, edo ez da baide batean ez larik goxoki, eta enak batzen lasten zaio, eta ez du loktu hori kontrolatzen adibidez. Mm. Bitsi da gero zentazuk, hor lanerako ikasi duzu, eh, erizain baitzira psikiatrian, hori den... Uh, Zue gorputzarekin ere gauzatzen ditusia ejan beak heren parean. E ez da ez ditgula ejan beharak da kaso egin behar dula egiteko manerekin. Mm. Uh, Z Justuki parean denak behar dueelako uh, konfiantza izan eta konfiantza pasatzen da gorputzaren posturetatik erabiltzengun hitzak doinua uh, eskuekin egiten ahal uh, keinuak eta hori dena ba, ikasten dugu, uh, Uh, albezain autantikoak izaiteko eriaren haintzinean eta konfiantza hageman hori behazkoa denaz, ogen sortzeko uh, albezain ongi eta fite jana inuke. Horten, azkenean zu politikariak bezala zira, manipulatzen gaituzu, mintzo zirelarik? Jakinik eta gauza batzu ezagotzen ditu jeskiago eh, manipulatzen alko nuke egia da. Bai, Bena, gero egia da, nire lagunek badakitea, hain nitzetan egoiten ez jendeari begira. Ainitzak, bada gula ainitzik azteko, zenta gohputzarekin, gauzainitz salatzen dira, eta beraz, um, gauzainitz erraiten dira, nahi gabean. Mm. Egeazko, zientzia bat da, hori? Gorkputzaren izkuntza? Ha, nere ostaz, nere, ostaz, nere ostaz bai, badu duzer baitala ere. Gero, biztan dena, uh, zientzia guzietan bezala, bo, bada beti, uh, uh, uh, ne uri bat hartu behar da, edo distantzia bat, baina, baina, Gauza nintze geiten ditugu gorputzadekin bai. Mm -hmm. Eta gaur. Bezu gorputza, uh, gorputzak salatzen du. Eh, norberak ez badu bere gorputzak entzuten, adibidaz. Eh, uh, segur zira uh, eritu hain zintzure gorputzak deia eran adautzula. Uh, edo uh, duzun egitmoa apalzeko, edo uh, uh, fe, zerbait eran dizu zure gorputzak eta ez duzuna entzun. Eta eritzen zira. Gorputzak hau zainitz salatzen ditu, eta diakimak dira gorputzak entzuten, analizatzen, eta beraz, zure egiten duzularik, egesa da bestearena egitea pixkat. Bai, hori da ere uh, lehena aipatzen duen antenatik kanpo uh, lu egiteko zailtasunak ditugularik. Bai? Hor, entzutea gorputza begiratu, zure horpegian horaden, den hor hor hartzen zira. Eta junt tentxiopean zirela eta gorputz guzia tentxiopean dela. Hurek dira sofroloziako teknikak diustuki, egipasatzea eh, zure gorputzaren muskulu gehienak, burutik eh, oinetara ino. Eta ikustea, batzutan, kopeta ahunt eh, tink atua duzu, eh, ortzak nola dituzun, ortzak ere eh, biziki, eh, on, ongia dira ezten dute eh, tentxio egoera bat, espaldak, bizkaja, tripa. Be, e, eskuak, nola lo egiten dugun eskuak, eskuak uh, ukabilak itxiak edo irekiak uh, hori dena errepasatuz eta muskulo guztiak berriz lasaituz egia da askotan hor uh, hartzen girela, tentzioa badugula gure baitan eta mm. eta uh, hori lasatzean dira hone egiten du gure gorputza entzun dezagun bai? lan ederoiekilan agortzen gira e, musu bat arantza <laughs> musu handi bat hilo? <laughs> Eta laster hitzetaputzen iritziaren tartean karin etxe bergiri itza eta bestalde gure gumita gaur intzarri eta gure lankidea izanenda, bordaren baitzen goizuntan akitania eskualde berritua haundituak bere presidente berria, ez zain berria autatu du alen juze izanenda intzarri eta antzen eta gurekin izanenda laster beraz hango bilkura ipatzeko ea nola pasatu den sekiago Bo, eta berdin anekdota zonbaitzukin. Bostak eterdi euskal irratieta mementu ze berriak zurekin bernadetar gaine. Alain Alenhuse Baakitania poatu jajanante eta Limuzuza eskualde berriko president goizuntan hautatu dute bok delaen hautatu begiak izan diren ehuntaononoita hiru kontseairien bozen gehiengoa ukandu, du Jacques Kolombie Frente Nazionalekoa ere karguaarrentzat nahiant zen ustegaberik ezta izan eta Alain Ae azinan atera aterada, Ham bost presidento ordeaka hautatu ere dituzte ez da eskualerik horik. Dona paleuko pijaren dirustatzeko amikuzeko laminak kelkarteak dirubiltze kampaina bat abiatu du piz edo poen informazion jes, zerbitzu hori, amikuseko laminakak sortu zuen duela girurte, informazione gure bat izeiteko gaztentzat, estadoko diru laguntzak tipituz joan dira, eta hortako kampaina abiatzen dute, aktivitatearen dirustatzeko eta langilearen jornalaren segurtatzeko. Frantxez kurtsuak mendiateraldi, musika edo kirola egiteko, berroita marbat laguntzaile, ibiltzen dira baigoriko VVF oporlekuan, lahrezkenian baigorirat eto giziren migranteak hainitz gizetarat laguntzen dituzte, Frantzia ipariko kaletik dinak dira eskoalerirat, sozial zerbitzuen laguntza ere badute, desmartza administratiboentzat, otsailarte baigorinegonen dira, eta es kaldi baten emaiteko presdinerak balima dira, bereziki gazteak gogo hartuak izanen dira! <tiedot> Zure iratearekin komunikaezazu goiz berri eta itz eta putze mankizunetan. Zure iritzia, partekatu, ikusten zirena. kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS ez ala WhatsApp ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06 sei, zazpi zazpi sortzi, bost bat sei, bederatzi zero. Iratea elgarrikin eginez dagoen. Oh oh oh oh. Itzumando ka? Txumandokan, Astehuntan, Charles Bidegainek, Zotallo so egunak serdien haipatu kodeiku. Orte Astehneelaik, Iruan emanetan, Demora ona, Markxo, ona, etxea. Es, ona, Ekainyan, Taxu, Durilute badela lako lotura bat lehenbiziko edun hauen eta ondoto hilabetean aktean. Jose Antonio Azpiazuk, hamasei geren menteko legen beltz edo lepra izurite edo planetaz solas eginen deiku. Herri batean legena agertze danean. Beste herrikoak jartzen dituzte mugak horrek ekartzen du merkatalgoa harremanak hautsi ikendira. Betaiosu Martinezek, Euskal Presoen ihesaldiak diela eta batxi aranaren kasia aipatuko deiku. Mila behatzire unta irurogo eta Maseiko abenduan, sinetsi ez zinezko plan bat jarri zuen martxan, basauriko kartzelan. Abenturak iraudun zuen irurogoi egunetan, egunero egunero, Gertatutakoaren oharrak hartu zituen patxik. Ahatzi gabe laurentxen kanto komendio baliuzak. Itxumandoka euskalirratietan aste hartezaristiko lau honetan araheda astizkenaekin zazpitan. Itxumandoka! euskalirratiak.eu euskalirratean webgunea, Erreportaiak emankizunak irratia zuzenean entzun, Euskalirateak puntu Es webgunean. Eta be hori baliatzen dut ohjoitatararazteko uh, Eusskagatiak puntu Es webgunean beraz aktualitako gaiak emankizun desberdinak begi zentzunggahi diuzsiela eta tartan bizistanena hitzeta putz saia badue igatsaioak saian sekatu hitzeta eta beraz be iletik izan diren emankizunak kronikarariak atsemaiten ahalko dituie gaurkoa adibidez beraz bi egunean zehar entzk zungaie ite Rentxaz, pundu nio bat egiteko tenorea orain eta aktualitatean, Katalunia, uh, bi argire hitzataputzen gure gomitarekin aipatuko duguna. Eta KUP uh, Artur Maas hauek dira nagusikia gertzen uh, gaur, berrian adibidez zatzoko erabakia defendaezina egiten zaiola argudiatu du bainosek. Uh, urtarrilaren behatzean bukatuko da uh, generalitateko presidentea autatzeko EPA, eta adostasunik ez balin badute H maiten hauteskundeak egin barko dituzte Berri ere, martxoan, uh, June Spellshiren eskuda orain beste autagai bat aurkeztea edo azkenean Bosak aurgeratzea koalisioko kide diren alderdiak bilerak bilkurak egin dituzte egun Eta behorreen dute beraz zer jagera hartuko duten jakink ere bihar Artur Masek beraz uh, begatazka hauetan Erdian den Artur Mas funtan bihar ar gegaldi bat eginen du Kataluniako presidenteak joitaraziz berazkup alderdiak ez duela nahi uh, Artur Mas presidente izan dadin gobernu berri hortan hau da beraz tartean den uh, polemika hemen bere zikiago bihar. Uh, ekiago landuko duguna. Berrian berazain bat artikulu iritzi desberdina kere agertzen dira egoera hori begira e, adibidaze atxibilduko uri masek atzera egitearen alde e, eta martxelo diren beste analisi bat ere hemen irakur gai kup aipagai ere argian kupek mas baztertuta auta gai berria alautezkun Martsoan, hemen uh, KUP bide gurutzean artikuluaren pehan asierk blasen analizia irakortzen alduzue gai ortaz. media baskeak ere, gai nagusitzat du Katalunia bestalde berrian bilboko martxa debekatzeko du elkarte batek elkartea terrorismoaren biktimak babesteko elkartea berezitki hauzitegi nazionale rat euh, dio du xare plataformak Euskal Presuen eskubiden alde larumaterako deitzen duen manifestazioa debekatzeko gixan euh, eta bera, Bilbon eta Baionan izanenden manifestazioa aipagai nagushietan larumatan Bilbora eta Baionara txoiterat deitu dute gaur ere eta sindikatuak baita arala jarderdiak ere sakabanaketan oinazaren argia aktore politiko berrien main gainean mugitu ariak lemapean beraz hemen uh, behin bat artikulu berean atzeman tenaldi dosien Ezpimarratzen alda ere gure gaia baitugu itzetaputzen Sare sozialetan mugitu ariak traola ere nagusitzen dela eta berriak horiak denak bildu dituela bere horri batean. Ale Ruse, ere ikusgai hemen berrian eta ipar aldeko itzaan, Ale Ruse izendatu dute akitania hundiko presidente Gisa, ipatzen ginen bezala berrietan, eta Laster gure gomitarekin intzarietarekin sekiago landuko duguna, bordalen baitzen goizuntan, eta gurekin Laster antenan. Eta Varoufakis, aspalitik entzun ez ginuen izen bat, ta inbeste aldiz entzuna Varoufakis Greziarrak Europa mailako ezkerreko mugimendu berria aurkeztuko du Otsailean, argia.eusen aipagai hori, Otsailaren behatzean gertatuko da eta hori Berlinen, Janis Varoufakis ezkerreko ekonomialari eta Greziako ministroiak aurkeztuko du diem ogeita bost, Democracy in Europe Movement in bi .000 hogeita bost dut inndea begira jartzen da beraz barrufakiz, Greziara bestelako ekonomia eredubat de den Europarentzat berekiago argian hemen xetasun gehiago. Eta argian uh, bestalde uh, kazeta puntu euen elkarrizketa bat, kazetan ere uh, lehen gai agertzen dena. Frederik Espainiak uh, senatari sozialistarekin egin elkarrizketa, Uh, salbu espen neurriek ezin dute iraun presoen egoera ipagai hemen, justuki uh, laurumateko manifestazioari begira, senataria uh, Euskal presoen desarmatzearen eta azken atxiloketen inguruan mintzatu da, artikuluak beraz uh, doelkarrizketak irakorra ikazetan eta argian. Beste gaietan, uh, kasetan ere irakortzen aldusie bemanifaz beste artikulu bat, eta bizi ingurumenaren aldea intzinadoan mugimenduaz, eta zuduzekin bukatzeko, zuduzten gainagusi Michel Galabru zena, Michel Galabru zendu baita ere gaur, eta bestalde uh, neguko, beherapenak, haste azkenean abiatzen dira, bainan promozioak jadanik hor dira, Iduriz. Hortamego prentxa mementuz eta iritziari lekua orain, karin etxe behiren irritzi bat, ez da haste baizik eta urrikoa, bainan beti aktualitatean dena. Emakumen Mundumartxa Eskolegian baita bilegun hotan, feminismoa lotutako gai batzuiz zuiz gogoetatzeko paradagisa baliatuko haut. Hene aldetik, asteuntan kantu batzuen hitzak ukanditut gogoan, ardura kantatzen dituen kantiak, ostatietan, laun ahtean, batzuetan sobera hartu gabeze kantatzen duen txusen, hori ditanko katzen dut Neure Andrea kantia eman dezaun. Beti alako lasta bat eman izan daut hunek, eta ikusiz zegoeretan kantatia izaiten den berze batzuetan, lasta emendatu baizik egiten. Neure Andrea kantuan, emaztea, aferraa, iretuna, besta zalia bezala deskribatua da. Gizonak erosi duen presioan gotik saldezake, kabala bate eiten den bezala funtsean. Eta ezta da mintzoden gizonain guztukoa, ez askimenekoa, independente egia, menturaz. Azteko kantu horrek garratzen duen umorea nagusien goarena da, horts gizonena hemen. Eta kantu hori ojoaz emaiten da beti, betiko eskemak aipatuz mentura zitzez soberat jabetu gabe, edo bertzen azizkuntzaz sobera jabetua izan gabe. Bertze etxemplu haunitz badira olakoak, eta ez tira denak kantu xa aurkitzen, behietan ere zampanez azu bezalako hitzak entzunak izan ditu duela ezain aspaldio ono. Eta olako aferak ez tira eskoalkantietan bakarrik aipu biztanda. Jonika xen kantu bat helduzait gogorat eman dezaun, hartan emazte bat dilia izenekoa, Norla hil duen xeheki deskribatzen baitu kantariak, indarkeria sexista estetizatuz. Ez dakit nunen hortan transkresiboa zaitea. Hots, kantuak ere gure jendahtearen islabak izan daitezke hein batean, menden borra berean botereajemanen sortzaileak ere dira. Jotan dute preseskiberen indaga, kantu bejiak sohtuz, xaagak ejepituz eta berze batzu moldatuz ere, berze ereduak soh izke. Eta hauek, ez dira batzuen lehen notak baizik. Karin etxe berri mile zuri... Be, Lumi taldearitza, beraz, hemen, e, naia, e, naia eta matizen talderen izena, hemen txe, klipa agertzen baitute gaur, aritza, kantuarekin eta aldiz, lauster gintzarieta gurekin, akitaina eskualdearen lehen bilkura ipatzeko bordalen baitzen. Aizea tu añaden engañe ti eti ordago shuti dea edo bikote hemen naia eta matizen taldearen izena itza kantuarekin eta sarean bideo klipa ikusten altu zue, Musikarekinmundu hortan sartzeko man bat do tzeet gehiago heganen, bostaketa jogeitaz zortzik guure gomitaren tenorea. Hiz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantza idearekin Euskalrratietan. Eta bordaleko bidea hartuko dugu, manera batez, goizuntan edo gaur egunean zehar, Akitania Eskualdea eta Akitania Andia, hola, deitzen da momentuz, biltzen baitzen lehen aldikot zauteiskundeetatik eta intza harri ba eta antzinen, atxalde hon. Atxalde ere. Eta, behala, presidentea hautatu dute, bernaetek aipatzen zuen bezala berrietan alen juse izendatua izan da, hori berantago aipatuko, dugu. Akitania handia deitzen dugu momentuz, hala deituko dugu momentuz, ezta izen ofizialik horrein dikatera. Ez, ez, beraz oroiterazteko akitania poatu sajant eta limuzan eskualdeak biltzen ditu akitania handiak. Ez dute momentuz uh, izena ipatu ere egia da, deigarri egintzaigu anginen entzat, jadanik uh, dituzte publizitateko uh, pankartak, afitsak, uh, panelak eta beste uh, akiten poatu sajant limuzan, uh, ikusitze uh, izen berriarekin hori dena aldatuko dela gure buruari galdera pausatu diogu preseskizomat uh, kostatu ote den uh, izen hoiek markatzea bakarrik hilabete bat batzuentzatea ez zotezen hbe uren arte bezala uztea eta aldatzea bainan ala da, momentuz ez da izenik eta ez da izen dute grandakiten edo... Mm, eta hori, hau dute... Uh... Ez dute zehaztu errandute ondoko hilabetetan me ez dute zehaztu noiz izanenden. Bon. Funtzian ez du olako importanziarik edo garanziarik nahiz eta olako afera bilakatzen den ere frantzian eskualde horiek ze izen ukaren duten eta bada olako ben nork ukarren lehentasuna, kitaniak, bon, bref. Baina ustez ez da simple izanen, eh? izen bat atxemaitea. <laughs> Alta, ez zandik aldatzen gero gibilanen politikari, eunta larogeita iru kontseilari dira aldiz hau da ere aldaketa. Horten. Hori da, eunta larogeita iru kontseilari, beraz, eunta zazpi dira sozialista eta berdeen artean, emez berde ekologista baitira horien artean, berrogeita zazpi zentro eskuinekoak eta hogeita bederatzi fronte nazionalekoak, beraz, ez da guti hala ere, fronte nazionalak baditu hogeita bederatzi boz. Horrek egiten aldu, zerbaitetan? Eragiten altu eragin eragindezaken berdek edo ekologistek gibel egiten badute momentu batez. jakin bar da, e, blokatzen alditu zela hainbat proiektu, ez baldin badira ados ador, ze, izan daiteke zergatik eza atxetearena, edo beste mm -hmm. hainbat proiektu, bat egiten ez badute, eta kasu hortan gehien gosoak altzen dute sozialistek, eta beraz bai berdek badute eragina, eta beraz hauek gible eginik, gero besteek bai, erran daiteke besten alde egiten algoruketela edo ez, e, Giaran gaur mintatu gira aliztele gezarrekin eta berak errandigu, Berdea, baliok bai hori da, berden ordezkari dena han, eta berak errandu ez dutela dudatuko proiektu batzuekin ez baina ados kontraboskatzeko edo ez sozialisten alde egiteko mm -hmm. bederen. Bai, zenta horretara ziberda, uh, bigarren itzulean elkarrekin uh, joan zirela sozialistak eta berdeak uh, AHT erdian zelarik, baina Josek errantzuen akitainak etzuela diruztatuko, beraz horrekin uh, adostu ziren, beste uh, gaietan haipatzenan ditugu beraz hemengo autetxeak aipatzen ditugu Michel Benak, berdin, bera dela momentuz biltzareko proiektu ident presidenteident ha vena momentus. I, izan da eh? josea autatua izan da gaur, beraz berak hartu du prezidentzia eh, zaharrena baitzen eh, gainera gero oharra egindute dute modemekkoekitza hartu dute ondotik erran errandute bonbeen eh, lehen presidentealdiantan hoiena zela baan bakarrik hautatzen uh, dute zaharrena lehen prozedurak egiteko eta bozka eraman arte mm -hmm. eta gero gaztena hautatzen dute idazkari bezala eta beraz beina uh, gero bozka egin eta eh, joseileikida bereto kiraioan da diskurtso luzea egindu, du bota du bere e diskurtsoa uh, ehgiarraren uh, nuke oren bat baino gehiago iraunduena eta gero ondotik hitza emandie beraz hitz hartu nahi zutenei mm -hmm. eta hor, bi tendentzia guzietako kontseilariek hitza hartu dute uh, erraiten alda Virginik uh, Almelsekere hitza hartu duela beraz pentsatzen altzen ala ere bere buru aurkeztuko zuela presidente kargurako bai hori da eta ez duala egin mm -hmm. Eh, aldiz, eh, Jak Kolombie fronte nazionalekoak bai, eh, hastapen batean, bere buruere aurkeztu du. Mm -hmm. eh, Virgini Kalmelzek aldiz eskatu dio alen juzeri eh, komisioak osatuko direlarik, eh, finantzaren komisioa, oposizioaren esku ustea, beste hainbat eskualdetan, eh, sozialiste kon hartu duten bezala. Mm -hmm. Finantza beraz berazpundu garrantzitsua baita, oposizioak ere ukandezen esku hartze bat hortan. Hora, boska aldetik, beraz, juze hautatua izan da, deus berezi, eh, etzen sorpresan dirik, ala ere, boz bat bitxia izitenan lena? Bai, e, hori da, beraz, euntaz hortzi ziren uh, juzeren uh, aldekoak jakinik, uh, sozialista eta ekologisten hartan, euntaz azpi dituztea, beraz, hor boz bat galdu da, zentro eskuineko batek badirudi uh, juzeren alde bozkatu duela, ez jakimar da sekretupean egin egindela boska. Mm -hmm. eh? Beraz, ez dakigun orden, ogoita bederatzi, beraz, fronte nazionaleko ogoita bederatziek bozkatu lukete ja eh, kolombiaren alde, eta gero baziren berrogoita 6 suri edo balio gabetuak izan direnak, eta ara, beraz, bat or, dudan gelditu da, hanok bozkatu ote dion uh, juzeri. Mm -hmm. Aliz lehizak ezar, aipatu duzu, berden alderdiko kidea beraz hor berriz ere kontsilari dena, eta be stei batzu, aitpatzen al dira hemengo lurraldekoak hanje Saint-Marie, Barthélemy eta Mathieu Berger horiekin ere mintzatu zira? Ba, hori bon. da mintzatu gira. Beraz, e, azpimarratzekoa da e, gehienek aipatzen dutela laborantza defenditzera doa zela hara. E, Barthélemy Agerrek hori errandigu, Alizek ere, Alizeiak ezarrek eta hanje e, Saint-Magick ere gauza bera. Mm hanje -hmm. Saint-Magick azpimarratu du laborantza desberdina tokikoa iraunkorra defendatu nahi duela Euskal Herre kolaborantza ganbarak ere maiten duena eta beste Abertzale gisa ere? Bai, hori azpi marratu du eta gero aldiz, aldiz bartelemiak ezek espikatzen zuen berak e, bideak azpiegiturak ere nahi dituela defendatu e, laizter hemen Afrikan bezala izanen baitira bideak, bidean egoera biziki-biziki txarratxa maiten du kasik Afrikan bezala berazurie Afrika guzian izan da edo askian dia baita Ez jogu galdegi gia da konparaketa aski azpimarragarria iuditu zaigu. eta gero uh, Mateo Berge bere uh, bai, Mateo Bergse sozialistarena jada e, uh, usu ateratzen duen gaia da mugaz gaindiko harremanak eta hego Euskal Herrriarekin harremanak mm handek -hmm. ere aneszenanto magikere atera duena, eta beraz uh, honek ere zion hori uh, defendituko duela ikusiz gainera, usue barkosek ere urratsa egin duela nafarroa euroak euro eskualdean eta beraz uh, defendatuko dituzela mugaz gaindiko harremanak beraz mm. uh, Matu Berge geroztagiago maite ditu, huriek, ikusten da gero uh, eta bai, e, txikimendu gehiago eta pentsatzen batez ere ikusten intuzelarik Euskal Eda bideak eta olako tokietara mugitzen girela, izango eta baita ere beste Eda bideak Euskal direnak e, segidan zerbait aipatu nahi dute Euskal Herria hizkuntza edo eta ehiada kasunan hizkuntza ez dela bereziki eskumen zuzen bat beraz gehiagoa aipatzen dute hezkuntza, formakuntza profesionala, muga gaindiko harremanak, baina pixka bat hegoaldego Euskal Herrriarekin lotura luketenak eta beste beraz bai interes berezi bat erakutsi nahi dute edo erakusten dute beharroa zinez dutena mm -hmm. edo ez. Eh, gu ikusten gauztelarik. Uh -huh. uh, Apatzekoa ere justuki uh, Frantsso amaa berdin bizandeena ezzen hor Frantsso amaaita uh, bezpaitu ezpaitztzen eh, beraz aurkeztu azken hauteskundetan eh, sustut bez bai zuten izendatu sozialistek, hori eh, ez eh, dugu berriz erripikatuko historiaa eta bere jadukukie et tippia ere uh, diskurtsuari begira lehen jose beraz sozialista eta lagun kakottzen artean jaren dugu eh, lagunaren lagunaren begira sinpleki uh, eh, Twitteren eta Facebooken idatzi du uh, itzik ez mendiari begira salbu uh, paisaiek begira uh, eta ere, uh, mugaz gaindiko laneri begira eta europari begira do maia hori azpimagatzikoa frantxo betiak zer dugu jolako ikusten da hemengo e, autetxeak direlarik lehen gaietan sartzen dituzte prezeski gai horiek izan mendialdea laborantza e, mugaz gaindiko harremanak eta mm. oi orain txetan aipatzen ginoena, eh, Matio Berre edo Aliz Leiziak ezar edo hainje zentumahi batek aipatuko dituztenak aldiz ikusten da urrunagoko eh, kontseilariak direlarik ez direla hainun kiak senditzen, eta egia da, lehen juzek gero lehen mintzaldia zuen ere beraz biziki uh, aurkezpen orokorra egin du da sartu, biziki orokorra egonda gainagusiak aipatu ditu, eta egia da ez duela keinurik egin. Ikusi lehen dizkurtsoa zuen, bon, laugagen hori da, eh? eta gero uh, egia da uh, bere kontxelariek hemengoek uh, orta nariko gira orta nariko gira, bon, berak momentuz ez du aipatu, ikusiko ondoko aldietan nola sartzen den gaietan, mena, momentuz ez ditu aipatu gaioriek. Bon, akitaina eskualde haundia, hola, deituko dugu momentuz, ez, ezagunolako besti itzik, neizuen zerbait gehiatu behar? Ez, ez, ez, ez, ez, Eta ondoko itzorduak, beraz, zein dira akitaina rentzat, uh, izen alde? Atxalde, presidente ordeak uh, izendatu barrak zituzten, jadanik uh, batzorde iraunkorra izendatu dute hortan beraz, irurogoi kontseilari izanen dira, amabos presidente orde izanen dira ere, badirudi, Iparra Euskal Herritik ez dela bat ere izanen, mm -hmm bainan hori uh, boinkusi beharko da eta gero ondotik e, goizean aipatzen zutenaren arabera hilabete baten buruan berriz bilduko da eskualdeko kontseilua, bere lantaldeak anartean martxan emanen dira eta beste beraz hortik uh, haintzina konkretuago izanen da eskualdeko kontseiluaren lana <segur> <segur> Zuk bizi izan duzu? Lehen bilkura hori, akitania eskualdea Bordalen lehen eskal, eskaldun geisha eskenean, e? Eh? Xina horri bat an, uh, galdua, egierran, uh, elten zira badira ff, egun kazetari egunta berragoita mar kazetari e, eta zuk zure bidea egiten duzu entsatzen zira ulertzen nondik joan barduzun, nora joan barduzun nor galdezkatuta beste emengo kontxailariak ezagutzen ditugunez aski da gero beste ekintzailago eta gero ba han jarririk entzuten eta entxatzen a, aldelari mikroal usatzen egi arran kazetaria initz-ainitz initz bazen a, gaur beraz, a, txipiz ditu naiz aski txipi Apiskabatolako simbolika bat ere akitania eta esskadunak <laughs> ebendik Ugun mileesker inzarrieta aio. Eta jakin, bihar handia zentumari, goiz berriko, gomita izanen dela justuki gaiortaz mintzatzeko, itz eta aldiz, bihar, martin, kito. Gurekin izanen da urte berri ontan, eta iduriz, zatiketabat, haipatuko du, euskal selekzioaren zatiketabat, bihar, seita sungeiagoan hartan ikak zaituztet, seiak euskal irratietan.